Bueno, nire esperientzia oso ona da. Urte honetan, eh, apuntatu baino lehen, ba, ezin nuen, nuen hitz egin euskeraz, no? Eta orain, ba, gutxi gorabera, bueno, akaz batzuk eh sartuko ditut, ze. So, baina bueno, baina gutxi gorabera orain ba, ba, defenditzen naiz, no? E, Gainera, ba, bueno, ba, e, nire klasean e, denok lanik gabe eh ginene, e, gure artean e, apoiatu ginen eta eta ben eta hobetu ba, dugu, ez? E, askotan ba, geratzen gara, ba ba euskera praktikatzeko, ez? fote ba, bueno, bat hartzeko e, geratzen gara eta bueno, eta euskera mintzatzen mintzatzen dugu, no? Ordua ba bueno, esperientzia osan izan da eta bueno, lanik gabe e, nagoen bitartean, ba, bueno, ba dugu.